En av Sveriges största poddar, p Krim är det dags för nu, som väl skulle man kunna säga ta vidare push notisen sätter punkt. Kanske brukar ni undra precis som jag, vad var det egentligen som hände? Och framförallt, vad hände sen? Här är redaktionen som går vidare och gräver i det dolda, mörka, kalla Sverige. Som söker upp de kriminella som snackar med brottsoffren, som pratar med advokaterna, poliserna om de här fallen och som ger oss fakta om gängkrigen, relationsvoldet eller kanske bara hur det är att föda barn i ett fängelse. Ge en varm applåd nu till Petri Krimgänget. Varsågoda! år 2023. Det mördas, strängs och skjuts runt av i Många av dem som misstänks är barn. Min farsa är ju inte orolig för det här. Ja, min mamma också, de är rädda att jag ska bli involverad. Men jag är ju li exakt lika rädd att bli involverad. Jag är inte skrämt liv för något sånt ut. Och efter mordet på en 50-årig pappa i Tullinge växer oron bland misstänktas anhöriga. Det var precis det här som vi hade hoppats att inte behöva läsa om. Det kändes som att det kan vara vi. Det var det som vi lovade att så ska det inte gå till. Här är vi på, från Peter Krim. Det är jag som heter Linus. Och, det är... och jag heter Mariella quintana Melin. Och Lindahl heter jag efternamn, för er som <går> undrar. Eh, och eh, vi är alltså Peter Krim. Tack för den fina presentationen, Daniel. Och eh, ja, man kommer också kunna lyssna på det här i efterhand också vill och man ser oss på Youtube också, bara en sån sak ja. bli filmade. Men eh, tack alla som har kommit hit, kul att se er allihopa, verkligen och vi har ju två gäster med oss idag, det är Rissa Seido som är områdespolis i Järva här i Stockholm och så har vi Jad från Sundsvall fältare och jag har lovat att vi inte ska göra narr av att du är från Sundsvall och har en dialekt så <laughs> håll inne med skratten tack. Och sen år så har ju vi på p Krim pratat massor om det här gängkriget som pågår i Stockholm Våldsvågen, alla anhöriga som drabbas Vi har pratat mycket om att det är unga misstänkta Och vi undrar ju helt enkelt hur blev det så här? Precis, och förutom att det har varit Unga misstänkta så har ju också våldet riktats mot anhöriga och det har ju till exempel skjutits och sprängts i trappuppgångar där anhöriga bot och skjutits mot portar och för några veckor sedan så sköts en 50-årig man till döds i Tullinge och han är då pappa till en nätverkskriminell man och ja... Det är ju det vi har pratat mycket om. När skulle det här ske? Och många som vi pratar med har också sagt att det är bara en tidsfråga innan det skulle ske. Ja, så vi tänkte ju helt enkelt prata om det idag också. Hur det blev så här och hur man kan göra för att förebygga det. Och Rissa, du har ju jobbat 17 år som polis. Vad säger du om den här utvecklingen som vi har sett nu i Stockholmsområdet den senaste tiden? Ja, vad säger jag <clears throat> att våldet har eskalerat, att man nästan hade förväntat sig att det skulle bli så när det startade upp, att vi då inte har påbörjat vårt brottsförebyggande i tid, om man säger så. Det sker i mitt hjärta när jag tänker på alla dessa unga som har blivit begravda. Jag var på en del begravningar. Jag vet inte vad jag ska säga, Nej. men ja. Och Farre, du har ju varit fältassistent i Sundsvall i tio år. Ungefär, vad, vad säger du om den här utvecklingen? Det är naturligtvis förjävligt, rent ut sagt. Och jag tänker som Rissa säger här också, det här med att vi inte har börjat tidigare. För det är det som är grunden i förebyggande arbete, att man ska börja i tid. Men tyvärr så lever vi lite grann i ett samhälle där det måste hända först- Oftast. Att man inte vaknar i tid. Saker måste få gå så pass långt innan det tas på allvar. Men när du säger att man skulle börja tidigare, vad, vad menar ni då? Liksom? Jag kan ge som exempel att inom min bransch, inom fältverksamhet så finns det ju jättemånga grupper ute i landet som har sänkt sina åldersspann nu. Att man börjar jobba redan från eh, 9-10 år. Eh, jag tänker att generellt sett ska jag se till ja, mina egna barn i, i, i förskoleklass och, och, och på fritid så tänker jag mig att man behöver redan där få in en hel del värderingstimmar eh, eh, som inte finns i dagsläget. Så att jag skulle vilja, fick jag bestämma i den bästa av världen så skulle det här börja med alltså redan från, från fritidsnivå från förskoleklass. Det är där liksom du måste börja. Eh, sen finns det ju de som resonerar utifrån termer att har man, har man hunnit fylla 16 år eh, så är det kört. Eh, jag vill inte tro på det. Jag jobbar med upp till 25-åringar. Eh, men generellt sett så ser jag en trend nu i landet eh, som även också verkar smitta av sig på myndigheter att man ska börja tidigare. Dagis eller jag har pratat att man ska följa den här på för att när du går på dagis då vill jag berätta väljer dig innan jag träffar mig någon dig språket. För, för mig så känns det som att man i förut, eh, dagisk är någon form av, vad ska jag säga, en eh, förfaringsplats där mm. man inte lär sig grunden. Titta på förstå lärarna har inte det, detta språket heller. Så vem lär dessa barn rätta värderingar? Det är jätteviktigt. att Man lär sig. Varför inte lära dem en enkel sak? Lära sig nationella sången. Barnen kan inte det. Hur ska de då känna sig att ah, det här är mitt land? För Vi har redan miljöer som är segregerat som det är. Så att det är viktigt att man gör om det här dagis till en riktig bra undervisningsplats. Och inte bara en förvaring som det är idag. så ser jag det i alla fall. Men nu då, när vi ser 14-15-åringar som misstänks för grova brott, som att ha skjutit mot dörrar, som har skjutit i trapphus och sprängt, och skjutit ihjäl andra personer kanske till och med. Mm. Eh, hade det kunnat hindras då om man började redan på dagis? Ja, absolut. För då, då oavsett var du bor i landet, om du känner du har förebilder, andra människor, som har ett bra jobb, mamma har jobb, pappa har jobb, ni bor rätt bra... Det, ska, det egentligen ska inte spela någon roll, men när du har de här värderingarna som vi pratar om, föräldrarna förstår sig på samhällsorientering, har kunskap på hur det fungerar, så tror jag att det underlättar en hel del. Tidigt kan de föräldrar söka hjälp i tid, när de vet att mitt barn håller på att gå, liksom det går fel för mitt barn, var ska de vända sig? Vi har ett sätt i, i utsatta områden Att det är så kollektivt tänkande Det är ett problem Men jag säger då, så här jobbar socialtjänsten Då är det en sanning för alla andra För att de har inget annat Men om de nu har kunskap om det Då kan de hjälpa varandra så säga, men Nej men det går inget bra Du klarar inte av det här Vi tar kontakt med socialtjänsten Och då är det som liksom en sanning Inte vad man har själv byggt upp Men Nej, men jag tänkte om det finns någonting Någon sån här händelse de senaste månaderna Någonting ni har träffat på Som, som ni verkligen bär med er Färre Jag ska bara säga det kort Innan det här med Just den här delen med socialtjänst Det är också någonting som Vi är liksom 2023 och jag träffar fortfarande Familjer med utländsk bakgrund Som blir livrädd När jag säger socialtjänsten jag har varit med om familjer som på sitt språk ber sina barn gå och gömma sig. 2023. Man har fortfarande en viss syn på vad socialtjänsten gör. Och när vi är ute i, i bostadsområden och pratar, då försöker vi ju beskriva alltid våra ambassadörer. Fast jag inte är jag, anställd av socialtjänsten, måste jag beskriva hur polisens verksamhet ser ut, hur socialtjänstens verksamhet ser ut. Och här, här är det ju ett generellt misslyckande från myndigheter- att man inte har nått ut till de här- så att man inte vet vad det är de faktiskt gör. Men en speciell sak som jag eh, bär med mig- utifrån de senaste händelserna egentligen- det är väl att jag, upptäck, eller jag upplever att det är en, en generell stress i samhället- eh, även bland de som är professionella- eller ska anses vara professionella- som har jobbat kanske inom skolan jättemånga år- det kan vara handläggare på myndigheter och så vidare. Jag upplever att man har blivit extremt rädd utifrån det medier beskriver och börjar dra ungdomar åt samma håll eller samma kam. Där man helt enkelt tittar på ungdomar som kanske har gjort sitt första snatteri, 14 år gammal. Och man börjar svänga sig med ord som gängkriminell, livstidskriminell Man börjar svänga sig med ord som gäng, alltså hela det här som media använder Och det tycker jag är väldigt allvarligt Jag tycker att vi de senaste två månaderna har jobbat jättemycket med att försöka lugna Människor i samhället, hos oss i alla fall, att bara för att man har gjort ett snedsteg vid ett tillfälle så innebär det inte att man för den saken skulle gängkriminell. Och det tycker jag är ganska allvarligt nu, för nu verkar alla tro att ungdomar som har begått ett brott är på väg att bli kriminella omedelbart. Och så är det faktiskt inte. Så du menar att man får en stämpel snabbare nu? Absolut. Och idag får du ju en stämpel också utifrån hur du går klädd. Den här typen av verksamheter tenderar ju oftast till att kanske man bär mycket märkeskläder. Det är bara att kolla på vilken ungdom som helst då som är 15 år som lyssnar på svensk hiphop. Det är en viss klädstil. Det kanske är märkeskepa, märkes liksom. Här har ju till och med professionella i orosanmälningar börjat uttrycka sig att kallar nu hittar vi bara på något namn, klär sig kriminellt. Det är jätteallvarligt Det är bara att vissa, vissa märker är anknutna till gänget Som gillar en viss dit och märkande Därför jag skriver ju så själv mm. Det låter ju som att du tycker att det, det blir lite Överdrivet, både bilden Och rädslan och allting Va, Vad säger du om det, Rissa, som jobbar liksom Som polis? Ja, det jag, jag tänker mig så här Att när media målar upp det här bilden med gängkriminella att man inte särskiljer, för ibland vissa skjutningar har inget med våra gäng att göra utan det kan vara helsängels, är de eller, vad äh, heter det andra, det deras namn, Hells Angels och Bandidos. Bandidos. Bandidos. Räknas de med i det här gängkriminella eller inte? Det vet man inte. Så vissa skjutningar som har skett är ju de. man gör inte heller. Man särskiljer inte kopplingen mellan dem och våra gäng för Be våra killar också utföra vissa uppdrag. Så att det är viktigt att man verkligen liksom pratar om sånt och särskiljer och, och verkligen förklara att med den här skjutningen har med det att göra. Ibland är det bara en vanlig... Någon har blivit mördad eh, på grund av det vet jag en uppgörelse som inte har med gänget att göra. med det måste bli mycket bättre på att förklara vad är det för typ av händelse som vi vet vad är det som pågår i landet? För det är så mycket så att beskriva gängkriminalitet. Allt har blivit gängkriminalitet nu för tiden. Mm. Rissa, du jobbar i Järva i Stockholm. Och vad har, du, har du någon särskild händelser som har fastnat från ditt område under den här tiden, nu sedan juldagen kan vi säga, 2022? Ja, det är många händelser. Så jag, vet inte. jag var på en hel del begravningar, så att de finns ju kvar. Det är ingenting man glömmer så lätt. Liksom. Eh, en händelse som inte hände 2022, utan 2020... Ja, 2022 var det. Ja, du har rätt. Mm. Där möter man två ungdomar ja, vi 15 tiden. Och försöker prata med dem och säga att kan inte Ni sluta med det, de bak på skjutsväst. De säger så här Nej, nej, nej, vi, vi kan inte bli sams Det här, vi måste hämnas, behöver vi diskutera Vi stod där jättelänge Jag försöker verkligen övertala dem att De ska bara gå hem med er liksom. Nej, nej, nej, absolut inte Och när klockan blev 17 Går det ut larm, skjutning Två skjutna man bara aha. Och så kommer först till platsen Då är det de två som man har precis träffat liksom. Så det sitter kvar Just den bilden och hur de har blivit skjutna med inte med pistol utan någon från Kalashnikov. Så att det, Hur källde du då när det, du fick höra att det var? Jag, jag mådde så dåligt. jag blev så chockad för att man är nästan på väg att normalisera den här skjutningen. Jag kan säga att ibland det går ut skjutningar. Jag bara, ja okej. Okay. Man åker dit snabbt eftersom vi skulle rädda liv. Det är det första vi gör när vi kommer till platsen innan vi bara söker på massa misstänkta. Men man börjar normalisera själv varje skjutning. Men just den skjutningen... Måde jag väldigt dåligt att jag hade misslyckats som polis och inte verkligen tjatade och ansträngde mig ännu mer och får de inte alltså, vilja skjuta på sina antagonister. Nu, nu blir det de som var, liksom döda istället. Så det är något som har fastnat. att Jag tänker på nästan varje dag att jag har misslyckats som polis men egentligen inte. Men det, det är en känsla får man nu. Just det här att hämnd föder hämnd föder hämnd, det är ju någonting som vi har sett under de senaste månaderna och många har ju pratat om att det är en gräns som har passerats nu när man allt tydligare ger sig på anhöriga och efter då mordet på den här 50-åriga pappan. och I veckan nu så träffade ju du och jag Maria som är då mamma till en som nu misstänks för ett av de här grova brotten. Och hon läser ju också tidningar och ser vad som händer. Nu är vi anhöriga. Hjälp. Ja. Och hon går är live. hon får ju polisbeskydd nu. Men hon är ju ändå väldigt orolig. Och vi kan ju lyssna på vad Maria som egentligen heter något annat, vad hon säger. Nu är vi jag. Och vi har också haft åsikter och tankar innan vi blev en del av den här karusellen. Många tycker och tänker utan att förstå eller veta grunder. Och vi vet inte heller allting. Vi kommer återkomma till Maria och hennes son om en liten stund. Rissa, tillbaka till dig. Du har ju beskrivit det här som pågår nu för ett grillakrig. Mm. Vad menar du med det? Eller hur menar du då? Det jag menar det kommer ju inte ta slut för att... Killarna har ju bestämt sig, man vill hämnas, man vill göra sitt namn, man vill synas. Man vill inte liksom bara ge upp, och det är ingenting som vi kommer att lyckas stoppa. Det räcker inte med polisens arbete. Det är därför det är ett krig som pågår just nu i vårt land. Så är det ju. Anledningen till att jag kallar det för ett krig för det är större vapen, det är sprängningar, man vågar. Man använder så unga killar för att utföra dessa då, de har lärt sig att blir mindre. Så man vill göra Vi brukar skämta i Järva Brösta fyra och bli en hundra Det är ett uttryck Att mörda någon när man är under vad heter det, 18 år Så får man bara fy, tre år eller fyra års ungdomsvård Så att det är jättepopulärt mm, och fara. Jag säga, och tror många, många som inte är i, i vår bransch När jag säger vår bransch så tänker jag socialt arbete generellt Så Många som kanske jobbar med andra saker, till exempel bank eller sådär Många tror ju också att många ungdomar som är 15 år blir intvingade i kriminalitet Absolut, de förekommer också Men det är också jätteskrämmande att det finns de som är 14-15 år Eh, tack och lov har inte den eh, utvecklingen nått Sönsvalen, Men jag vet utifrån kollegor som är fältare i de här storstäderna neröver att det finns faktiskt 14-15-åringar som nästan till tävlar om att få ett kontrakt. Eh, där det inte finns något fång. Där det inte finns något eh, om man kallar det för grooming. Att du har groomats in i en kriminell, kriminell livsstil. Där man faktiskt, det är ens högsta mål. Vi hade en ungdom i Sönsvall som för inte så länge sedan uttryckte att eh, den här personens högsta önskan det var att få sitta inne för ett mord. Varför? För att bygga på cv Det var en önskan. Det var ett önskemål. Så jag säger tack och lov har inte utvecklingen nått oss än på den nivån. Men det är inte långt ifrån. Men man leker ju nästan på om man är och besöker någon förskola eller någon lågstadie. De leker ju kalla olika gäng och jag är det och, och så försöker att leka på gården. Det är nästan skrämmande. Det är ju en sanning. Men vad lockar man mer? av mer än med status, liksom. Var, hur, får, hur får man en 15-åring, hur, hur lockar man en 15-åring att skjuta mot en dörr ut till exempel? Eh, först och främst, det finns ju en mängd olika sätt. De, jag, jag ska inte gå in på alla, alla just nu, men jag skulle vilja säga att en 15-åring som, eh, som har tagit steget att gå och mörda någon, det är troligtvis inte en 15-åring som har behövt bli lockad. Det är troligtvis en 15-åring som vill ta det steget. Just utifrån de här eh, faktorerna som Rissa nämnde, att det blir inte ett långt straff Även, även det här med att brösta en, en, en fyra och bli en hundragubbe sådana uttryck förekommer ju även hos oss i Vå Norrland. med musikvideo, visa upp sig Exakt. man vill gärna bli känd man tycker det är status att vara med på någon musikvideo jag menar jag tycker det är så dåliga musik de gör allihopa, de här rapparna alltså jag, kan, jag skulle aldrig lyssna på en så jag vill inte vara med på en sån video så jag frågar ju kids, liksom varför vill du med sånt skit? Det är inte Amerika liksom. det är Sverige vi, vi Sverige, det, det är inte du sa. Det är helt annan så. De lurar er. Det är dålig video. Så att, men nej, det är ju en sanning. Vad jag säger de om då? då? <laughs> ja, men du fattar ingenting, tydlig som du är. Där. Det ser jag Som titta här och ska du låna ditt vapen eller Nej, Det skulle du inte alls göra. Det är mycket sånt. Alltså, de pratar så. Så jag är ju ofta på skolorna och liksom försöker prata med ungdomar Föreläsa för deras föräldrar och så vidare nu, du lär våra mammor för mycket alltså. Du får sluta med det Nu de bara gillar socialen, det går inte Det är bara för att fler och fler Bara anmäla sina egna barn Och vill verkligen ha hjälp från socialen Det gillar de inte Så det är liksom livsstilen som lockar Låter det som på er Jag brukar säga så här Livsstilen lockar Själva miljön i sig är redan ett problem. Du kommer från skolan, från tunnelbanan, och stod och dillar. Du ser dem. De ber dig, kom hit killen, du får inte vet pizza. Du, mamma har inte köpt pizza den dag, kanske du får äta resten, inte vet jag hur det är i, i dessa hem. Men du får en pizza så får du 200 spänn idag. Imorgon, nästa gång får du bära någon Äggrabben eh, håll det här Okej okay, mannen, tack, hej då, vi ses Vi möts klockan 14, jag ska tillbaka väskan Utan att titta vad det innehåller Så det börjar ju så med så här små zoomer och zoomer Jag minns att det en mamma i Järva Som var så förbannad på en kille Han satt på spiserien För att försöka locka sonen Med tusen kronor Det gillade jag Hon kom med sådana stora steg jag bara, nu jävlar man stod och tittade in i pizzerian och hon blev oanmäld förstås. Men ja. vad gör du? Ge min sån tusen spänn. Varför då? Och Jacka, var ska vad ska han göra med det? Och du, det är du som rekryterar. Det var så vi fick syn på att han rekryterar. Så att då satte vi stopp på det för då började killen berätta allt han har gjort. Sätter mina. Vi behöver fler föräldrar som engagerar sig, vi behöver flera sådana föräldrar så att men eh, Far, du sa ju så här att vi har inte märkt exakt, eller liksom, vi har inte kommit lika långt i Sundsvall än att man har inte sett så mycket av det som man har sett i Stockholm. Men en del av den här konflikten som då pågår i Stockholm sägs ju handla om narkotikamarknaden i Sundsvall och polisen har ju gjort rasjor, de har häktat folk för mordplaner och grova vapenbrott. Hur skulle du säga att det liksom märks då i Sundsvall förutom att polisen har häktat folk? Jag tänker att det märks framförallt utifrån att, att dels så har vi haft ett par stycken, vad ska man kalla det för, röda lägen eller live liksom, när det har varit på väg att bli jätteallvarligt eh, jag skulle nog säga att för mig har det nog märkt mest genom att de som är äldre eh, som är kriminella eh, som är involverade i den här konflikten har mer eller mindre varit helt osynliga de senaste månaderna eh, vissa som har pengar eh, har tagit sig utomlands och gömmer sig utomlands de som inte är lika högt upp i näringskedjan har tyvärr inte kunnat gömma sig på samma sätt, så de blir ju per definition måltavlor om det skulle eskalera ytterligare. Men utifrån mitt arbete har jag mest märkt att de äldre har försvunnit. De är inte i samma miljöer som de har varit tidigare, vilket är för mig lite grann av ett guldläge, för då kan jag jobba på de som är allra, allra yngst. Så, så vi har jobbat på rätt flitigt Under den här perioden Och siktar in oss på, på de som är yngre Och vad gör du då när du får kontakt med de yngre Som riskerar att komma upp För fem år sedan i Sönsvall, då kunde man gå in på vilket bostadsområde som helst Gå in på vilken fritidsgård som helst Och prata med vilken ungdom som helst Utan några bekymmer Idag måste jag tänka på Vilka ungdomar jag väljer ut Och prata med för att jag kan indirekt Utsätta dem för en risk för de här har blivit så hårt Drillade av generationen Som är 18-22 idag Att inte prata med vuxna Och då spelar det ingen roll om det är en polis Om det är en fältare, om det är fritidsledare De har blivit så hårt drillade Att aldrig prata med vuxna så därför får vi försöka titta på vilka vi pratar med för att inte utsätta dem för en risk, i alla fall offentligt. Jag kan testa det här ibland mest bara för att jag ska se vilka är det som sticker ut huvudena nu. Och då kan jag gå in kanske på en fritidsgård eller ett bostadsområde på en fotbollsplan så kan jag ta med mig en person som jag kanske tänker den här är lite grann i riskzon. Fem minuter senare så kan jag börja vända huvudet om och då kan jag se fyra, fem huvuden som poppar fram överallt, som vill lyssna, som vill se, som vill fråga. Vad har ni pratat om? Väldigt tydligt idag. Och vad pratar ni om? Framtid. Det är det främsta. Vi som fältare jobbar inte behandlande, men vi är jävligt bra på att motivera. Vi pratar mycket framtid Pratar familj, pratar skolgång Vettiga saker Saker som har med ungdomens liv att göra Det som är skrämmande det är att så många ungdomar idag Som kan vara mellan 13, 14, 15 Kan varenda förundersökningsprotokoll Kan varenda dom Kan allting som media rapporterar om Ganska nyligen har det varit två stora kända rappare Som har varit i, i, i media mycket de sitter och beskriver för mig vad sidan 937 i förundersökningsprotokollet innehöll. De sitter och beskriver för mig med en, en ja, men, med någon sorts att de är imponerade över att en person under tusen sidor förundersökning har hållit sig tålmodig och sagt inga kommentarer hela vägen. Det är i verkligheten. De kan de här förundersökningsprotokollen utan och innan. Och när en 14-åring som är på väg åt fel håll vill prata två av Sveriges kändaste rappares förundersökningsprotokoll för mig då är det svårt att få in personen på vettiga saker. Så, och där gäller det att inte ha pekpinne-metoden utan jag måste ju vara intresserad. Så indirekt så lär jag mig också om vad som, har, vad som har sagts och vad som har gjorts i de här förundersökningarna även om jag kanske inte är intresserad av det. Men det är skrämmande hur mycket de kan om det här Samtidigt så, jag försöker alltid lyfta det positiva i allting En 15-åring som är jättekunnig på förundersökningsprotokoll och förhör och allt vad det nu innebär Upptäcker jag ganska snart, kan en hel del om rättsprocessen i Sverige och då börjar man prata om helt andra saker Typ, ja, men du, du är ju nu Alltså har du funderat på det här med Juridik och tar det steget vidare Och du vet, de kan paragrafer De kan paragrafer ibland som inte jag Visste fanns eh, Och då blir det ju lite annorlunda Då får man ju en ingång och det är den man måste jobba på Både i Stockholm och Sundsvall så har polisen varit extra synlig under de senaste månaderna med anledning av det som vi har pratat om. Och i podden P4 Story som P4 Västernorrland gjorde i mitten av februari om situationen i Sundsvall, där också du är med Fare, sa två 15-åriga killar från två olika områden så här. Alltså, de stoppade flera gånger om dagen. Då vi snackade tre, fyra gånger. Alltså, det är skämt när folk går förbi. När andra ser att du blir stoppade av priset hela tiden, då kommer du tänka dåligt om dig. Ganska många gånger. Det är så, de är lite otrevliga som de ser ner på en. Och då man vet inte vad man ska göra för man har, känner sig lite maktlös. Man kan inte göra så mycket. Det är mest man går hem och berättar för mamma, hon blir lite arg också. Det blir lite tjafs. Och det känns som att de antar att alla är inblandade på något sätt. Men de behöver inte kanske kan ändra den approachen lite. Ja, Rissa, alltså, vad tänker du om det här? De här killarna känner sig utpekade för att de blir stoppade av polisen gång på gång på gång. Finns det en risk med att, att, liksom, att killar blir, eller och tjejer förstås, blir det utpekade? Jag tror att de stoppar Sedan vi stoppar Kia med skilda. Men kan för... det liksom öka misstron till ja, polisen då? Om vi, vi ser så här: att jag förstår deras känsla att de blir stoppade tre, fyra, fem gånger. Jag har alltid sagt, jag stoppar vissa grabbar fem gånger om dagen, men det går jättebra till för att det är min approach till dem som gör, det, som gör att det inte blir några chaffs mellan oss. För att det är viktigt hur gör vi jobbet? Vi har ju rätt att stoppa folk, vi har rätt att kontrollera. Men Sättet vi utför det på Kan vara provocerande för vissa ungdomar Så jag förstår deras känslor, Men samtidigt så ska de förstå Att vi har inget annat än att bara stoppa folk. För 99% så hittar vi alltid något Det är samma sak Jag brukar skämta om Om du letar efter nazister Du kommer inte till Rinkeby direkt Eller hur? vad ska du göra där Det finns inga nazister där Nej, Du vet var du ska leta du ha, letar du efter vapen Då vet du vad du ska bege dig Det är i våra utsatta områden Tyvärr så kommer ju Tredje man drabbas som inte har något med Genkriminalitet att göra Men jag tror att även om du möter En tredje man som inte har med genkriminalitet Att göra Om du utför ditt arbete på korrekt sätt Som många av mina kollegor gör Det vet jag Anledningen till att jag ser att jag vet att vi gör det på rätt sätt Det är bara för att mina chefer i Järva Har sagt det Bemötande är nummer ett. Kan man inte bete sig, då blir man omplacerad direkt. För det är ändå människor vi jobbar mot. Det är viktigt. Om vi ska vinna förtroende och kunna jobba och lösa dessa mord. Och stoppa skjutningar. Så det lilla minsta vi kan göra är att ha rätt bemötande. De här killarna är ju från din stadförare. Känner du igen bilden som de gav? Ja, absolut. Och, och Jag hör det Rissa prata om och jag håller med om det hon beskriver om bemötande. Det kan ju mycket väl vara så. Vissa av de här som kanske blir stoppade fyra gånger på samma dag. I deras värld så kan man ju tänka varför stoppas jag igen? Jag har ju inte haft någonting på mig vid första tillfället. Men det blir på något vis en känsla av ett utanförskap och utpekande, naturligtvis. Men det är just det här som hon sätter fingret på också, att bemötandet är AO. Jag kan ju träffa ungdomar jättemånga gånger på en kväll. Och jag kan vara misstänksam mot dem eller, eller så, men allting har att göra med bemötande. Jag ska absolut, jag menar, det finns ju personer inom alla yrkeskårar som inte borde vara där de kanske är. Och jag tänker med Rissa är ju en av de som jag tänker mig som polis har förstått vikten av förebyggande arbete och bygga relationer. Men tyvärr. Det är jävligt också, bara så du vet. Ja, vet jo. Att... Men tyvärr är det inte alla som har greppat den där delen, hur mycket det faktiskt kan göra att ha relation, att skapa ett förtroende. Och utifrån deras perspektiv. Ja, Jag förstår att det blir jäkligt jobbigt för att blir man stoppad av polisen flera gånger av dagen även om man kanske inte har haft någonting på sig vid tillfällena så har man blivit misstänkliggjord och det är ju människor som passerar. Och den här effekten tenderar att liksom smitta av sig även inom kanske skolan och så, så är det jättemånga som också hittat på Har hört någon stories och berättar för varandra De själva har inte varit med om det Det är också något som är väldigt trendigt Att äh, mannen, de tog oss till skogen De slog oss, vet du De drog oss i piquebussen Alla bussar, polisbussar i För de kan inte göra skillnad äh, De slog oss i skogen, vet du De tog mina skor så alltså, det är vintern, Men kom igen För om du bara grävar lite mer i Då vet du att, äh, det är inte hans story, utan han har hört att har inte ens blivit stoppad, så det är det. Men jag förstår, jag säger inte, jag förnekar inte att vi inte stoppar en och samma kanske tio gånger om dagen. Det kan ha skett, det, det, det är sant. Men sättet vi gör det på, men att det finns en hel del rykte också. så Sättet är liksom. Det är jätteviktigt, mm. absolut, absolut för mina. I lördag hade vi föräldramöte i Rinkeby. Och så åkte jag till tjänsta med en kollega, då hade jag något tysk TV-team som följde, så träffade jag fyra av gängmedlemmar. Och alla fyra har jag visiterat utan problem, allihopa. Jag stod där med min kollega. De bara, är, vi har ingenting på oss, jag sa, är, det är Lunt, låt oss gå, liksom. Jag bara, nej, jag måste göra det här. Och är det Lunt? De stod där, och kompisarna stod och tittade på, det var inga problem. De bara, med jag, som hon säger, jag är inte henne arg, hon är galen. Så vi skämtade lite grann till och med. Men, men du har men, relationen med ja. dem då? Eller ja. Det är inga nya personer för dig. Det. Det, det är bara en som var ny, men han ska inte göra. Han... Men just, han ska inte jävla... Men, men just, det, just det som du säger att någon eller några av dem här säger till de övriga gör som hon säger. Och det, det, det ser ju vi också i de som har kommit längst. Både poliser eller fältar eller fritidsgårdspersonal. Att det skapas ju någon sorts allians där. Mm. Att, och i tillfällen som det kanske till och med kan hetta till ibland mm. så kan man ju faktiskt se att vissa av de här individerna kliver fram. Och kliver fram på ett positivt sätt och kanske får tag i sina kompisar, ja, men styr upp helt enkelt. Men det brukar ju prata så mycket om så här föräldrarnas ansvar och mm. att man pratar om att det är föräldrarna som, som brister när ungdomar dras in i kriminalitet och så. Men Maria som vi hörde förut vars son är då misstänkt för ett av de här grova brotten, hon berättar ju liksom att... Han har haft en ganska lugn uppväxt. Det har varit lite stråligt ibland, men det har gått bra i skolan. Och han har haft dataspel som sitt stora intresse. Sen så började det hända någonting. Han började vara ute mer, han var inte hemma. Han fick in stora summor pengar på sina konton. Och Både Maria då och andra anhöriga de försökte liksom sätta stopp för det här. De försökte nästan låsa in honom för att han inte skulle vara ute. och så. Och de sökte hjälp från både polis och socialtjänst och allting. Men de tycker inte att de har fått det. Och Vi kan ju lyssna på henne igen. Om Linus kommer in där. När polisen blir inkopplad har de ingen aning om var de ska leta när han är försvunnen. Så man är ganska handfallen i hur man ska göra. Det händer inte mycket. Jag blev uppmanad under lång tid att göra fler anmälningar och orosanmälningar. Så samlar vi ihop dem. Vi gör de här anmälningarna, men de gör ingenting. Det är inte fog för ett akut LVU till exempel. Vi ifrågasatte hur långt måste det gå innan det är för sent? När är det för sent? Du har också jobbat länge inom socialtjänsten. Känner igen den här bilden? Absolut. Jag har pratat med jättemånga föräldrar som, eh, jag skulle lästare kunna säga, jag citerar eh, den här föräldern. Eh, och även, där, även där, som socialsekreterare, så är det sjukt viktigt med, med bemötandet. Jag kan i de allra flesta fall eh, bekräfta de här föräldrarna. Jag kan till och med gå så pass långt och, och, och hävda att jag skulle också vilja sätta in tvångsvård. Jag ser vart vi har kommit. Jag ser att det är så pass allvarligt. Men lagstiftningen tillåter mig inte att göra det. Och när jag beskriver det på det sättet så, så förstår de någonstans att okej, okay, jag har ändå farre med mig i det här. Och de vet att jag kommer att kriga med liksom klor för att få igenom det här om jag får chansen. Men vi vi lever ju också i ett samhälle där systemet skulle behöva uppdateras i takt med den eskalering vi har sett. Idag krävs det väldigt, väldigt mycket för tvångsvård. Uh, och jag tror att, uh, Kan du förklara vad det är som krävs För de som inte är insatt uh, Tvångsvård, LVU för ungdomar uh, På tiden som jag var på socialtjänsten Nu jobbar jag ju inte där längre Men LVU är ju lagen om vården av unga om uh, Omhändertagen av unga Och uh, Det krävs väldigt mycket Det finns en del paragrafer i det här Men kort sagt för att sammanfatta Och inte gå alltför mycket in på detalj Så ska du i princip vara en allvarlig fara För dig själv eller andra i din omgivning Uh, och med det sagt så behövs det rätt så mycket. Är du 18 år fylld så krävs det ännu mer. Uh, så det där frivilligheten kommer in när man skriver en orosanmälan och frågar socialtjänsten. Vill du ha hjälp? Mm. Och det för, det är, är tufft när man har blivit 18 år fyllda. Mm. För att vi, vi, många som vi jobbar med, som, som till exempel den här föräldern som pratar, det finns en, en inre stress hos socialsekreterare om man försöker lösa situationen helst innan de blir 18. För samma sekund som man blir 18, där har definitivt lagstiftningen inte hängt med. Och där kommer just det här det du beskriver. Kommer in en orosanmälan så frågas ungdomen i fråga själv, vill du ha hjälp? Och den här orosanmälan kanske innehåller Jättemycket allvarliga saker Mycket bruk av narkotika på väg in i fel Eller är redan i fel kretsar eh, Har skadat både en eller flera personer Det finns polisanmälningar Misstankar som är pågående Men är inte färdigutredda än Man tycker att man har En hel del Men där är det ju individen själv som ska avgöra Frividlighet Du också känner igen den här mammans berättelse eller? Ja klart jag gör Jag har ju sagt att vi kan börja med sekretessen. Bara det i sig är en annan femman. Socialtjänsten vill inte prata med polisen. Skolan kan inte prata med polisen. Jag har ju sagt att varför sätter man inte även in vad heter psykvården? Att vi jobbar tillsammans och bryter sekretessen där så vi kan hjälpa den här ungdomen. Ibland man elvua ett barn som redan är i fara i sitt eget hem. Har ni hört det? Man elvua sitt hem och du är kvar i området. Vem är det som kontrollerar att du är inte ut och härjar på kvällen? Mamma är på jobbet. Du har ut i ditt hem. För mig låter det inte riktigt normalt. Men det är sånt som sker idag. För socialtjänsten är inte rustad för det här. Det är, liksom, det är bra, men det är inte rustad för det som sker idag. Men i Järva, där du jobbar, där har ni börjat jobba både polis och socialtjänst mer tillsammans. Mm. Kan du beskriva det här? Den det vi gör idag, som har gjort att vi har fått lite lite lugnare, vi har engagerat föräldrarna, att vi, har, vi ordnar varannan månad ett föräldramöte. Det är egentligen inte vårt jobb, det är inte poliserat någonstans. Vi står för lag och rätt, men vi utbildar föräldrar om samhällsorientering, och att de kan vända sig. Vi delar ut telefonnummer, men inte det får ringa dygnet runt nästan, för att folk vill ha hjälp. Det är socialtjänsten som ska gå in och hjälpa dem. Vi gör hembesök så fort vi får någon indikation på att den här ungdomen är inte i skolan, har hög frånvaro, har hängt med kriminella. Vi skriver en sol 14, Vi åker hem till föräldrarna och berätta din son håller på med det här, bara så du vet. Så att socialtjänsten i tidigt skede kan sätta in andra insatser innan det blir någon form av LVU. Det räcker inte, men det är alltid något i alla fall tycker jag att vi måste börja någonstans. Så föräldrarna är med och vi ber dem också att de i sin tur ska ha kontakt med skolan och kolla. Frånvaro, närvaro, skolresultat. Jag tycker det är jätteviktigt att de går också på föräldramöte. Det är något vi saknar i vårt område. Det finns inget intresse för föräldramöte. De kommer inte. Hur vet du då hur det går för din ungdom? Så vi börjar inte ställa krav, men lite mer att ni måste vara med. Fara, vad tycker du att polisen i Sundsvall kanske borde göra för att få högre förtroende bland de unga? Det är en jättestor fråga. Jag tänker att man framför allt måste försöka fokusera på sina resurser. Jag förstår att polismyndigheten är en myndighet som måste jobba mycket efter underrättelse där där det sker saker eller det kommer in anmälningar eller att man måste fokusera på olika områden. Det finns ju poliser som vill jobba mer ute i områden men ofta så blir de, vad ska man kalla det för, uppslukna av organisationen. För finns det annat jobb, kanske utredningar eller annat som, som måste dra folk Då blir de oftast tillbaka kallade eller att de blir inkallade på andra uppdrag Om man tänker den här förr i tiden i Sundsvall så fanns det ju särskilda områdespoliser Närpoliser Ja, och det, här är ju en, en, det vet vi ju har varit en jättelyckad grej så här måste ju politiken någonstans ta ett beslut, för det börjar ju där. Man måste ta ett beslut och man måste faktiskt se till att man har fler som är nära. Visst, nu har vi i Sundsvall poliser som är knutna till olika bostadsområden- –som sitter med i olika samverkansforum i de här bostadsområdena, men det är ju tiden däremellan. Du måste synas. När vi jobbar som fältare i ett område- då är det inte så att jag parkerar bilen och så går jag in på gården och vinkar till alla och så går jag ut därifrån. Jag ser ju till att jag grundar hela området. Den lokala Ica-butiken, de lokala föreningarna, fritidsgården naturligtvis, mellan, mellanstadieklasserna i det området. Jag ser till att jag är lika känt ansikte i det området som, som den, den hyresvärden är till exempel. Och det är viktigt att man nöter på Hela tiden på, på, på deras egna arenor. Och det är här jag kan tänka mig, och det är inte alltså. Det tror jag inte är liksom en generell kritik gentemot polisen utan där vet jag att det finns de som vill jobba så, men de får inte. De kan inte på grund av att organisationen har för mycket annat att hinna med. Vår tid börjar rinna ut här, men jag tänker bara så här. Sista och kort för att vi inte ska gå härifrån och känna att allt är mörkt och deppigt. Någon så här historia om någon där ni har lyckats vända utvecklingen. Någon det där är många bra som har för. hoppat av. Det är många som har hoppat av eller har lämnat landet. Det är också tack vare vårt samverka med söktjänsten och skolan. Det är, inte, det är dystert, det är, det, det, det är mörkt, det är sanning. Det kommer att sjukta smera innan vi får ordning på det. Det, det är bara att leva med det. Det är inte så mycket att göra. Men det kommer att bli bra Jag tror att vi får avsluta där ja. Och Vill ni snacka mer med oss Så kommer vi vara där borta Vid ballongerna en liten stund mm. Tack så jättemycket Tack